Але про це, крім неї, ніхто не знав. Ранове військо просувалося на північний захід. Спочатку було весело, а відтак сумно. При переправі через річки потопилося трохи коней і воїнів. Потім знову весело, бо нарешті вступили в землі людей бика. Всі, крім рана, ще не бачили таких гарних сіл, чепурних хаток, вишневих садків, ставків, млинків і доглянутих нив. Люди теж дивували прибульців. Трохи дрібніші за них, але витонченіші, граційніші, з тоншими рисами обличчя і в гарно вишитому та прикрашеному нашивками зі шкіри і кольорової матерії одязі. Та найбільше рангородців дивувало те, що люди бика не вступали з ними до бою. Вони не виявляли доступових завойовників ні ворожості, ні тим паче приязності, лише байдужісті, ледь приховану зневагу. Рангородці пройшли кілька сіл і не могли не зауважити, що в громадах людей бика дуже мало молодих чоловіків. Ран почав щось підозрювати і в громаді Зеленого Жука звелів привезти до себе вождя. Сказали, що вождя нема, бо він, мовляв, поїхав із волами по сіль. Тоді Ран витребував відуна. На жаль, «Старий Відун позавчора помер, а новий ще не ввійшов у посаду, бо не закінчив проходження складного багатоступеневого ритуалу. А він у лісі у стані смерті. Воскреснути має лише завтра». «Та ви знущаєтеся?» – нагримав ран на зеленожуківських орачів. «Приведіть когось із старішин!» Місцеві зауважили, що старший степовий бузовір розмовляє точнісінько, такою ж говіркою, як і вони, а не гавкає, як решта степовиків. Тому прийнялися до нього ось якою такою довірою і привели третю особу в громаді коваля по міді. Ран прийняв його у великій громадській хаті. Він сидів на місці вождя в оточенні своїх воєначальників. Коваль, побачивши осквернене степовим зайдою вождівське крісло, трохи скривився, але не промовив нічого. «А тут, Ковалю», – звелів ран, вказавши на ослінчик, «і побалакає трохи з нами». Ковалеві все це не подобалося. Він був готовий до гіршого. Єдине, що давало якусь надію, це те, що головний варвар розмовляє акурат, як вони. Ну, чому б не побалакати, погодився коваль. Після церемонних бесід про урожай пшениці, припліт худоби і труднощі із завезенням міді, Ран гримнув обухом кримінної сокири по столу і гаркнув. А тепер кажи мені, «Де всі з вашого та інших селищ молоді чоловіки придатні до зброї?» Коваль трохи злякався, але казати не поспішав. «Гаразд!» – ран знову зробився чемним і лагідним. «У твоїй кузні, Ковалю, а горн розпалено?» «Вже врія? А що?» – насторожився Коваль. Ми його роздуємо, пояснив Ран, і спечемо тебе на ньому не одразу, а частинами. Спочатку ноги, потім руки, сідниці, плечі і так далі. Не треба, переконливо сказав коваль. Тоді відповідай на мої запитання. Не можу, похнюпився коваль. А, -а, -а. – здогадався Ран. – Ти не хочеш виглядати зрадником? – Ну що ж, розумію. – Тоді зробимо так. Я буду тебе запитувати, а ти киватимеш головою ствердно або заперечливо. – Згода? – Коваль кивнув. Усі чоловіки з вашого та інших сіл придатні до зброї – «Збираються в одному місці, так?» Виходило, що так. «Щоб дати нам великий бій?» – допитувався Ран. Коваль підтвердив. «І де буде великий збір?» Ковалева голова не ворушилася. «Ага», – Ран подумав і сказав. «Ну, припустімо, що це головне городище людей бика». Під знаком пса, що летить над полем, не встиг ран запитати, так це чи не так, як коваль ствердно закивав головою. А де планується дати вирішальну битву? Коваль сидів непорушно. А гаразд, ти можеш і не знати. Очевидно, десь біля городища пса, що вміє літати. Коваль припустив, що це може бути так. Скажи, Ковалю, а ти вже можеш говорити, бо це не є військовою таємницею. Чи ти часом не знаєш, як там у громаді летючого пса? Я недавно був там, відповів Коваль. Ходив по мідь. Ранові пересохло в роті. Забилося серце, Затремтіли руки, він стиснув обома долонями вождівський жезл, скотнув слину і по паузі запитав. «А хто править летючими псами? Далі звитяжний вождь Рум-І та примудрий відун Ош? Ні, вони повмирали. У них позаторік багато померло». Голод був? Ні, хвороба, чорна пошесть. Ран похнюпився, але невдовзі опанував себе і розпитував далі. А хто править тим Городищем? Два молоді чоловіки. Кан і Вук. Перший вождем, другий відуном. Що? «Хан, вождь громади?» – Ран зреутав. «Він вестиме об'єднане військо людей бика проти мене? Він, мабуть, буде з лука стріляти?» Це дуже небезпечно, особливо для його товаришів.